Ростали в мороці як сни Від світла мудрості нової, Що застаріє згодом теж, Бо у шуканнях, пориваннях, У відкриттях, пророкуваннях Нема кінців, немає меж. Десятки, сотні тисяч літ, Тягучих літ пройшли мов тіні, І божевільно стогне світ В несамовитому борінні за хліб, за землю і за те, Без чого важкої тварині рогатій жити. І росте, як той будяк на сірій глині, Тупа, негаснуча злоба. берує дика боротьба. Кому ж не ясно вже тепер, Що не родився і не умер Той, хто добро зробив для людства. І кров тече, і сльози лються, Бо ворогують вороги, бо від розгуби й нудьги нема рятунку. Нарешті я зрозумів, чому чорнокнижникові таким осоружним здається слово «ворог», чого йому в цьому слові вчувається гарчання. В ті часи, коли він був ще молодим і дужим, право кожної людини на життя проголошувалося з усіх трибун, проповідувалося з усіх кафедр, Забезпечувалося законами і декретами, прославлялося мистецтвом, вважалося найголовнішим принципом суспільного життя. І все ж таки культивувалася неприхована ворожнеча між людьми. Нетерпимість до чужих переконань і вірувань, до інших способів існування. Самі того не бажаючи, люди розпалювали ворожнечу, розігрівали її до страхітливих ступенів, і в критичні моменти пожирали собі подібних по хижацькому. Любов породжує любов, ненависть родить ненависть, злоба злобу, але для любові потрібні тепло і світло, а ненависть і злоба множаться за скаженілою невблаганністю, як і все, що живиться гниттям і розкладом, як і всяка нечисть. Тому погасити ворожнечу не могли ніякі сили добра, ніяка проповідь загальної любові і вселюдського братерства. Неоднакові уявлення про любов і братерство в неминучих сутичках завершувалися побоїщами, що лишали по собі гори, розруху і чорне безладдя. Боротьба ідей завжди закінчувалась боротьбою позурів. Народи, що пишались великим минулим, високими культурними й мистецькими здобутками, в часи потрясінь перетворювалися на зграї жорстоких звірів, обертаючи матеріальні здобутки століть на гори сміття і хмари попилу. Щирі людолюби палко протестували проти воєн, ратували за вічний мир. Але над морем ворожнечі й злоби їх голоси завжди залишалися гласом ботіющого в пустині. А офіційна дипломатична словесна боротьба за мир неминуче переходила у війни. І знову починала бенкетувати дикість, озброєна найновітнішими досягненнями і здобутками науки. Війни ставали все грандіознішими й кривавішими. Доходило до того, що верховні душогуби після побоїв скромно мовчали про кількість знищених під їх мудрою орудою. І взагалі, жертви дедалі все важче і важче було обчислювати. Часто доводилося вдаватися до електронних лічильників. Душі людські грубіли, про тисячі вбитих тоді писалося так байдуже, ніби йшлося про розбиті пляшки чи яйця. Чому б любителі прикрас не почіпляти скрізь портрети усіх, кого в кривавий час гармати, бомби й кулемети в криваву кашу затовкли, перекалічили, порвали? Ні, вас цікавлять ті орли, що заправляли, мудрували, на картах ставили значки, водили армії полки. Десятки їх, а тих багато. На їх портрети гори гір паперу треба, зайві втрати. Чи не тому ми з давніх пір і звикли сірих забувати? Вони лиш жужмом похвали достойні нашої. Забули на всіх, що дихали, жили, в тупій покорі спини гнули, кладе безсліддя чорну тінь і криє її глухою ніччю.